FDN en el megafono Lugiendo al máximo Simbolos fábricos Cayendo desde el cielo Astara el pánico Yo tengo un palpito Si esta escolénico Normal en este mundo Tant de querepito Estasquero Partimos a polos Los FDN en el megafono Duele, duele, duele Augusta, Augusta. Dándole patadas al destino No me asusta Ni macarras ni madero Se me escapa entre los dedos Cada sueño de pequeño Era más bueno Casi todo Gero la piscina y merkeo la piel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 Estás quedo un partido exacto, no se entiende ni al máximo, sin bolsos cayendo que el fierro está al pánico, yo tengo partido, si estás con normal en este mundo tan necrópico, estás quedo un partido exacto, no Bueno Gabón Gabón bai hemen gaude hiro irrattian beste aztele batean hau garrasika da eta bono bakkizue ehun zazpi puntu bostean gaudela edo bestelaabaitare interneten sindominio.net barra irolan eta bueno hau da iro irrataren informazio edo kontrainformazio saioa, dependen nola definitzen duzuen. Eta, ba, bueno, aztelen ero bezala, hemen gaude ba, kontatzeko pixka ba, aurreko asteburuan eta aurreko gunetan gertatu dena, e, gertatzen ari dena eta gertatuko dena. O gutxinez gertatzen ari diren gauzetako batzu gutxinez. Hori da, eta beti bezala, gogoratzea, ba, bueno, irratia guztion arte egiten dugula eta irratxa hau uberesekin, Eta horrela ba, gurekin harremanetan jarri baduizue, baduzue lau, lau geita bat, irurogei tamar, irurogei iruro telefonora deituta, ba, bueno, berriren bat edo zehoz ere garrantzitsua dena uste baduizue, hortik ba, erarasi zuen bestalde batetik ditik, gure e-posta daukazue, garrasika.infoabildua.gmail.com edo hori da irratxa joanetara idazteko, zuen berriak, zuen kolektibo kolektibuen ekintzak e, ere pasatzeko edo, eta irratiarekin harremanetan jartzeko, ba, irola bildua sindominio.net. Hori da, bestela baita ere, ba, aukazue aukera e, hemen pasatzeko, jarro de harana hemen plaza ontatik, iralako auzoan zoan, e, garratxaldero hemen mugimendu agoten daba, eta baita ere, larun bateko e, asamblaetan. Eta, laruma eta eta gogoratu, baita ere, ba, e, bestela ere, pasatu dela e, hostia honetatik aurrera, eta aste betean, behatze egunetan zehar, iralako eskurtze parketik, irala irratiaren txosnatik pasatu zaitezkete, ziren eta iralako jaia kasiko ira hostia honetan bertan, orduan yeah. beraz, ba, baita ere irratiarekin kontaktatzeko, igual aste honetan irratian baina hogello, bertan izango baikara. Bai, asanbladak gutxien ez zapatu ez da izango Urbildu zaitezte iralako hori da eskurtze parkera eta handik gara Bai, irola irratiaren txasenan edo bueno, ba. jai ere muen orokorrean Hori da, ba... Besteri gabe, gaur e, komentatuko dizuegu igualpizka daukaguna e, Beti bezala, berriekin naziko gara, imat berri ditugu Eta gero bat elkarrizketa Ba... E, Bagizuen moduan, duela azte batzuk aurkeztu egin zen Euskal Herria maikak olore proiektua nahi duela, bueno, e, moa salduko egute zein den aien euren elburu eta zergatika e, sortu diren eta blan, baina, bueno, pixka bat Euskal Herrian e, ba, dagoen anistazun kulturala la e, edo hori, ba, landu nahi dute eta, bueno, ba, e, kanpotik etorri behar eta etorri den e, ba, jende guzti hori, ba, In, ezagit, ba, Euskal Lerrira, ez etorri denez, ba, bueno. e, eurek eta guk eurekin, el, denok elkarrekin, ezagit, integratu gaitezen. Hori ba, bultzatu menai du antolakunde honek. Eta gero, ez talde batetik, e, itzen dugu, Maiatzaren, oi, maiatzaren bera, getu, e, larun bat honetan, e, biarritzen egongo den ekitaldearen inguruan, zer eta errefusiatuen kolektiboak Ieslari en kolektiboa eh Ekitaldia Ekitaldi Nazional Bat e, antolatu du. Neiko garrantzitsua e, adirazpen batzuk egongo dira, ziurrenik hainbat e, Ieslari bertaratuko dira eta bueno, neiko egun garrantzitsua izango da ba, ba bueno, kolektiboa honetzat eta bueno, e, euren adirazpena ba bueno, ziurrenik pisu handikoak izango dira. Eta, bueno, Horren ingurua, ba, e, sarean aurkitu ditugu un pare bat elkarrizketa, jarriko dizkizuegu. Hori da, eta bueno, betiko blokeekin ibileko gara, bai albizteak, elkarrizketak eta gure agenda puntuak. Eta, bueno, igual e, musika purtsua esartzeko eta hasiko gara betiko martxan. Hori da. Mama San Sad Papa to Mama San Mama to Papa San Sad Papa to Mama San Sad Mama to Papa said. Don't be an eye albiztekin nasteko ba, zambar dugu Euskal Presoen aurkako erasoak eteteko eskatu duela herrira mugimenduak eta bueno ba, elkarretaratze bat egin zuten horretarako joan denostiralean, frantziak bilbonduen konsulaetxearen aurrean, muret zeize sespetxean Euskal Presoek jasandako tratutxarra salatzeko. Eta bueno, ba, gutun batelara zizioten kontsulatuari eta bueno, ba, horretarako entzungo ditugu herrira mugimenduko Roberto Novalen adierazpenak Ba, kontsulatuaren aurrean. Kontsulatura etorri gara e, mure zeizen e, kartzelan emandako azken gertaerak zalatzeko azmoruz. Kartzela honetan pasan urtean ibaipeina e, bueno, e, eskubidurraketa jasan izan zituen, martzoan e, zabiraran buru ebay, jikoitua eta zigorzi gara eramanda izan zan, Eta, bueno, azkenengo aztean e, Itziar Morenok baita ere funtzionaren aldetik, eraso bat jasan izan zuen, eta, eta baita ere sigo batera eraman zuten. Horren ondorioz, gozegere ban egondira azte betez Baibera eta Bai Ruben Rivero, e, Balmazerako presoak, eta ordundetorri gara ona, pues, bueno, azkenengo urtean ematen ari diren gerta, eta kartzela honetan, urretxako guzti salagarriak direlako, eta rituztelako bermatzen, ez, ez, errespetatzen e, presoen e, eskubideak, e, kartxela honetan dauden presio neskuia. Hogaretik etorri gara hona, eh, gutun bat entregatzera asaltzen gerta dira guzti hauek eta eskatzera, bueno, presioen kontako jasarpena bukatzeko, zaspu, salbuespen neurriak eh altzatzeko, dispentzioarekin bukatzeko baita ere estatu frantsesean eta e, preso politikoen eskubideak errespetatu daitezek. Bueno, eta orain entzun dugu bezala, Roberto Novale kerrira kokidea kasa alduta bezala, ba Muret eseko, euskal presoek ba bertan berautzi zuten Ba, goze, azizuten goze greba, bai ba, txiar moreno e, saninazioko presoa fresnesera eraman ostean. Eta bueno, ba, funtzionario batekin ez da baidago gorbat izan eta gero, mitardera, hau da, zigorzi gara eraman zuten, maiatzaren hogeita zazpian, eta hogeita bosteguneko zigorra lusatu, zigorra ezarri zioten. Eta emakume presoen aurkako jasarpenaren azken kapituloa izan da, hau. E, protesta modura gozegere bahaztearabakizuen salinazioko presoak, espetxeak euskal presoekiko duen jarrera salatu eta euren eskubideak errespeta daitezen aldarrikatzeko. Eta arekin dagoen oian agarmendiak ere bide, bide berartu zuen, baita Ruben Ribeirok ere gizonezkoen moduluan. Gozegere bagabiatu eta zei egunera berro gaita boskilo zituen Itziar Armoreno, eta guztira espetxe honetan egon deni 16 ilabeteetatik 100 egun, egun mitardean, eh, o pasatu ditu gurasoek adiera zi zuten bezala. Eta, ba bueno, hori elkarretaratzio orresgain, ba basegoen beste beste deialdi bat marcha bat eh es, e, espetxera, ba, Itziar Itzi Armorenoren auzoko eta, eta Ruben Riveren auzoko atako jendek Gultzatua, baina bon, azkenengo momentuan, e, borroka gobera hori gelditu zen, ez ba, martxa hori ere bertan bera geratu zen. Eta Euskal preso politikoen e, gai ekin jarraitzeko, ba, larri gaixo dagoen, inma berri osa balen askatasuna galdegiteko, egin zuten peperen, peperen egoitzaren aurrean. Eta bueno, gasantutzuko ba, herriarako kidebi eraikinaren atarira kateatu ziren eta beste batzuek hainbat pusikari lotutako pankarta handi bat jarri zuten fatxadan soz inmasioenak eta gaisolarriak askatzeko giltza peperen eskuetan dagoela adierazi zuten eta ba, bueno, hori Santutzuko herriaren ekintza bat izan zen eta eta bueno, Amerikus eta erisainez jantzita berriosa balen argaskieraman Seraman e, esku hoe bat eta haren egorerari buruzkin informazio panela garatu zituzten egoitzaren aurrean. Eta ekintza honen bitartez, gaixotasun kroniko ugari dituen berrezoalen oskatasunaren ukaoan alderdi popularrak jokatzen duen papera marratu nahi izan zuten. Eta ertzaintza hamar minuturen bueltan iritsi zen eta bueno, katteak mozu zituen ekinttzean parte hartzen ari ziren lagunei eta gutxienez hiru pertsona identifikatu zituzten. Eta, bueno, e, gogorarazi behar da, inma berriozabal, gaixotasun larri eta senda esinak dituzten ama Bost euskal presoetako bat dela, irurogeita bat urte dituela, eta gaixotasun kroniko ugari jasaten dituela, aietako batzuk mugikortasuna ere mugatzen dioteneak besteak beste diabetea. Eta 2000-sortziko martxoan atxilotu zuten, amazortzila logeita amazortzi makrosumarioaren baitan, eta ama bihurteko kartzela zigorra esarrezion hausitegin nazion alak alare azke, atzi, azke utzi zuten paidatzen duen gaizotasun larriaren ondorioz, hogeita mar mila euroko bermea du, eta gero, baina 2 mila eta bederatxeko apirilean berriro atxilotu zuten eta gerostik preso dago. Hir, iru urte dara matza, alamako ponte espetxean sakaban atuta. Era, era berean <coughs> e, jarretu dugu errepresio kontuekin, Eta, gaur jakin izan dugu, ba, gazte dan badako ekitaldian, Xavier López Peña, Euskal Preso Politikoa, politikoiaren erilketaren inguruan esandakoarengatik dakoarengatik, duela Espainiako hausitegi nazionalak, ernaiko bozera maieden iratik zienra deustu harra. Hosti iralean, deklaratu beharko du Bilboko Paitegian. Eta, ernaitik baitare... Ego hori akarrinei dute, ba, López Peñaren ere salatzeko zalatzeko zuen irudiarengatik irudiaren gatik e, itxizuela angaztantorakundearen uefunea maiatzean. Itxierarekin batera, e, Mikel Butón, Bosera Maiere, impotatu zuen Espainiako Usitegin Nazionaleko Eloi Belascoi Paiak. Horri ere, terrorismo goratzea leporatuz. Eta, bueno, orain entzunale izango duzue, ba, iratizien rak egindako adirazpe, bon, ze adirazpenen gatik, Eh, hori, inputatu duten terrorismoa gora zerre egitea batik. Nasi aurretik azken gertakaria dela eta hitz batzuk adirazina egitugu. Dakizuen bezala Espainiar, zein frantziar gobernuen politika kriminalak Zaber López Peña, Euskal preso politikoak eraile egin du. Berriz ere, Espainiar, zein frantziar estatuek Euskal Herritar baten bizitza eraman egin dute. Bere senide eta lagunen sufrimendua ere agotuz. Haientzako gure animorik indartzuenak guk argi dugu eta ala diogu Xabierren eriotsak erantzule politikoak ditu izen eta bizenekin. Rajoi Holan sufrimendua da herriarenekiko duzuen eskaintza bakarra zuen eskuak odoles zikinduta daude eta gonza iteste ziur herriak eztu hartutako Bueno, entzun ditugu hain arriskutsua komen diren hitxo horiek eta bagoaz beste, beste gai bat joratxera eta indarkeria matxistarekin zeriku duen beri ba, bueno, berri, berri ezaguna e, Bilbo hasstindu duena azkenengo aste honetan zehar eta bueno ba, egin zen e, pasadan astean ada, igan, joan den igandean eraso matxista jasan zuen emakumea eta bueno... E, Bigande Arratsaldean ospitaleratuz zuten, basurtuko RR animazio unitatean eta ordutiko man egon zen egoera kritikoan eta ba bueno, asken gero bueno, mere asken ordutan baliosasun egoerak txarrera egin zuen eta eh azken asken hile e, egin zen. E, Erinaak eskuakoina eta lepoa lotuta eta oha zapi estalita zuela aurkitu zuen Maximo agirre kaleko zen lau gimnazioan eta haren ondoan lokalekoarduranak auduraduna Juan Carlos Aguilar zegoen era sotsailea. Emakumea bere borondatearen kontra gimnazioan sarrarazi eta bortizki torturatu zuen polizia poliziaren hitzetan. Eta da ez da eh, aguilarre Juan Carlos Aguilarrek kil duen emakume bakarra Eta polizia etxean onartu zuenez, joan zen astean ba, beste prostituta batil eta gorpua satitu zuen. Jenny Sofia Reboio litzateke illakoa, Kolombiar Jatorriko e, berrogei urteko emakumezkoa. Eta ada eta jean iren hilketak zalatzeko, ba, eunkalagun elkartu ziren joan denostiralean, arriaga plazan, eta ba, esan bezala, bueno, e, adautu jagoita beratzi urte, Eta Jenny Sofia Reboio berrogei urteko baerrikidek justiz askatu zuten arriaga egineko protestan. Eta bizitza eta giz asku aldeko leloako jokatu zituzten askok bai, e, baina baita Juan Carlos Agilarri iltsai esaten ziotenak ere. Eta elkarretaratzean Inigo Martínez e, Reboioaren bikotekide hoia izan zen. Eta nabarmen unkituta eta itxegieteko zailtasunako zituen ere justizia galde egin zuen berak ere justizianen gan, sinizmen handirik, ez duela onartu arren. Eta, bueno, ba, jada, e, joan Carlos Aguilar ba, dago basaurik eta zen lau gimnazioko ardura duenak, ba, emakume gehiago erailtuenaren susmoak, areagotzen ari dira momentu goetan orain Eta ertzaintzak ez du hori baztertzen eta frogak biltzen jarraitzen du, maksimo agirre kaleko gimnazioan, eta agilarrek iturritza kalean duen etxean. Eta, bueno, ba, horre protesta a horiek eman ziren Bilbon, eta bueno, nahiko, nahiko txo jende bertan, ba, bueno, egoera hau salatzeko. E, engaia zaldutuko dugu, baina baita ere beste salaketa batekin, kasunetan kukutzarekin elkartasun taldeak manifestazioa egin zuen atzo, atzo espargatu aurreko oztegunean, Kukutzaren ereiztearen aurka gertzeagatik identifikatu, zauritu, atxilotu eta hausipitutako lagunei elkartasuna dirazi eta ereiztearen atzean bultzada politikoa egon zela salatzeko. Seguen lagun bat, seguen bat lagunek parkatu daletxea eta sabinetxea arteko bideagin zuten epaitegitatik igarota. Kukutzaren desagerpenaren erantzun izan zuten instituzioak lotuz. Aizu zen ere, bultzada politiko hori ageri, ageri, agerikoagoa da aurreko astetik, zer eta kabizak gaztetxea zegoen eraikinaren jabeak hauzian akusazio giza jarraitzari uko egin diola ezagutzera eman, du, e, eman duten e, eman ostean. Kukutzarekin taldeak dioenez, atxiloketa, epaiketa, manifestazio, uste eta iraiz, eraizaren ostean urte bat eta sortzi labete geroago kukutza iru zegoen orubea utzik jarraitzeak honen guztiaren atzen interes politikoa zegoela agarian usten du. Kabisa ausetik irten da ere fiskaltza gastetxearen uztean ust, e, atzirtutako 23 lagunen aurkako akusazioari eutzen dio oraindik baita 2011ko martxoan eraikinaren atarian identifikatutako hiru malabaristen aurkako e, aurkakoari ere Usteren egunean jukutza defendatzen arituz diren gastetako bakoitzak Beda ratzireundu irurogei euroko izun eskariari egin beharko dio aurre. Batentzat gainera, irurteko espetxaldia ere eskatzen du fiskaltzak. Ertzeintzari eraso egin ziolakoan. E, eta bueno, honekin batera, ez dakit, e, niri berri hau orain ezin izan dugu lortu audioa. Igual, gero, aurki, e, igual aurkitzen dugu, baina e, gogora hartze ditut, ba, gogoratze e, ditut, berri hau entzuterakoan e, gogoratu nuen, Nola azkuna, bueno, munduko alkaterikorena are nitspatzuk, galdetzen ziotenean, bakukutzaren inguruan, esan zuela, bueno, bera, e, udaletxeak ezuela kukutza gotatzen. Hori, jabeak e, eskatu zuela, eta no seke, horna zetan zuela, eldueño, no seke, laiuntan. Ba, hor, badirudi ez dela guztizegia esan ziunak, gure munduko alkaterikonenak, ez dakit. Bueno, jarraituko dugu musikarekin. Hemen euskal rapa ari da, aldapa raperoa naiztrapa gatik, ez zeukitza gatik, peka gorantzago azbai, tipitapa, tipitapa irregi naiean, bazatoz zonatza sartu duzu beste benyere hampa. Nuzitailu guretzala, izi modu makala, neska droga, arkola, deprezioa, darioa da, milan zipuntla, dirarire herrian, erderaz diakil, euskera, zalferrikan. Txok, jopatan ireztilo, astopatu zindarra aurrera de joaz, ideolaz ez dira ilko. haien kontra gauzak dauden moduan egon da kritikatu zure burua sistemakiko eskontza geure apustu ari jopa metikarrik haien kontra gauzak dauden moduan egon da kritikatu Laikusiko duzu aurki Herrimadu dalako ineroko jaki Rap hau gozamen eizaki Sarri behar dutera baki Norbaitekin no oeratu alani Erra parekin aski Ez garei nozaz erruki Malgo akurruti Bugaino izgei hauezin eduki Aitortu ezazukuki Aitortu ezazu hauen tunda ezalzaizu Kalzontzioa busti Go oh, baitu aegin Bozizo Mira de que en el carrego susa las tristuras, se ha ido atado un posisas fisuturas, os cago murada ydate, bacarre estilo dual esta le, rap carne esta, ale allá ez es, no tenes tu lectuco aureti hakinda, escarrar marcos en pico de guinda, tu arte copa sistema pico esconta de ajuste a repoa me batzuek pasino, baina gure bidean irmo euskal rapa sinonimo sinonismo diebi mikro bihensi ritmo irautzana farroa tikasi zauda gure rapa ondorioa ekiz baina mikroa eta eskua bien artean harremanestua, itzak pizan jokua alarez daltetriz neztaien artean joan lotua gehi moberra aldotua artez dago bukatua oienetziak ditutzuk usto ko begi bistanak ez dugo ote ira euskante despizta nari ari? Bueno, eta jaingo duzuene, joan den astean e, izan zen selektivitateea, hain ezaguna den e, errebalida froga hori eta bueno, baikasle bertsaleakek gorroto dugu selektiviea gogarradoatera e, bueno, ba, zuen eta hori Euskal Herriko ha eta bostuun ikasle inguru ibili e, ziren unibertsiitattera pasatzeko aaproba egiten. Eta ikasle ebertzaleak eko zuen, zizuen, amaik arrazoi dituztela ikasleek, selektibitatea zein, zein bazoa gorrotatzeko. Eta memorizazio lanik dela hiru egun ito garriratarako eduki guztia barneratzeko, ikasi beharreko edukiak arrotzak direla, ikasleak robotizatu eta zenbaki utz bilakatzen dituela, haien etorkizuna nota baten baitan nipotekatzen duelako eta barra. Eta, jakinara zuten ez utela ez elektibitaterik, ez lontzek impus, imposatu nahi duen erre balidarik, ez eta baso horik nahi. Eta horrena horrean, ba, Euskal Eskola Nazionalen aldeko aldarria egin zuten, eta hauseda ikaslea bertxaleak egindako irakurketa perentsa horrean. Hiru egun itogarri, memorizazio lan ikaragarria, kurrikulum espainola, eduki erabat rotzak, etorkizuna nota baten menpe hipotekatua, ikasle robotak, akritikoak eta sumisoak kompetitibitatea banaketa sistematikoa. Hau da selektibitatea eta gorroto dugu. Gorroto dugu batxilergosoan sehar landutako edukiak memorizazio lan itogarri baten bidez hiru eguneko azterketa saioetengabeetan azaltzera kondenatuak gaudelako. Gorroto dugu gainera ikasi behar berditugun edukiak arrotzak zaizkigulako Espainiaren estatuko kurrikulumen kurrikulumaren araberako froga da selektibitatea eta homogenizazioerako tresna da. Honekin, eurek nahi dituzten edukiak barrenatu ditugula bermatu nahi dute. Gorroto dugu ere, ikasleok robotizatu nahi gaituztelako. Zintzo-zintzo, buru altxatu gabe, etorkizunean lan baldintza prekariotan lan egingo dugun ikasle formal, sumiso eta kritikoak bultzatzen dituztelako. Zenbaki utz bat gara sisteman. Eta gorroto dugu beraz, zenbaki utz izatetik, gure etorkizuna nota baten baitan hipotekatu nahi digutelako. Puntuazio horren arabera, zer ikasiko dugun, eta zerri izango garen erabaki nahi dute. Ta ez dutu hori hori dela dana. Amarra para el sare tan barna, pili colone re karma, si dira, dira boligrafo, onet, tintra tan tan, flow mare sharma, showan alarma, miña canta tan baño y faran promo, bombero, beste pare batman, dirabatememe beste batan, chiwi batistan, qui sta raqueta tu dian, in taxi fuio va a tentat visitan, obrena camaristra la cusigavide está la bizzala, quita la vizina y de vida ta taritistirata tantak pirata usan en abusaren esclava na eside el régimen totalitarista bate cobla cari y reginya barregea da carregea darra da pari man en contra jarri bari pateta kis planeta tacha rre guitarra cuatro tal de jafin Errimaren lagunin, izaliezin Musika, izaliezin agua y mi salía sin música y salía a faltaba da guitarra cuatro tal de guin bomba caja fin rimar el Bueno, Be herri batekin jarraituko dugu eta orain honetan Bilbora itzuliko gara zere eta beatokiak hizkuntza eskubideen eguna, egunaren bimilaiko txostenak kaleratu zuen. Aurreko ostiralean eta parktu aurreko otegunen eta bertanea aipatzen dira Bilboko udalak euskaldunen hizkuntza eskubideak urratzeagatik jasotako salaketak. Udalak Euskaldunekiko begirunerik ez duela dio EH Bilduk. Bilboko EH Bilduren bozera maila den Aitziber eta Ibarriagak beatokiak blazaratutako txostenean ageri diren zenbait datu goraipatutako nahi izan ditu. Horien artean Bilboko udalaren euskara saietik euskara saritzen den erakunde bati dokumentuak gaztelania hutsean bidal izana dituratu du. Administrazioaren ardura da ere, elebitazuna bermatzea erriarengarako komunikazioari dagogienez. Izan ere adierazgarria sorturtatzen da euskara Zaiak erakutsitako errespetu eza. Bestalde udalaren komunikazio zein herriarengarako harreta zerbitzuek Euskaldunen eskubida urrattzea gogor saratu du Udal leriiko zenbait kartel udalarena den herriberako merkatuaren webgunea eta herritarrari eleraztztako hainbat erantzun gaztelarania utxean egotea dira horien adibide. Udalaren arduragabekaria mingarria e, dela deritzo ibaibarriagak. Iba, iba, iba, Behatokiaren txostenean aipatu bezala, kexaguetako bakar bati erez baitio erantzun udalak. EH Bilduk ezinbestekoa jotzen du Euskarari lentasuna itortzea. Norabide horretan, bilbotarrek normaltasun osoz, eta dagokien eskubidez, Euskara lorretaren mugustietan erabilidezaten neurri zehatzak aplikatzeko, eskatu dio udalari. Euskararentzako zako tratamendua larrikatu du ibai barriagak, eta horretarako udalak neurriak hartu behar ditu. Benetan, Bilboen Euskaraz bizitzea posible izango dela bermatzeko, zandu. Horengo bueno, neta, nafarrora egingo dugu salto, zere eta ba, inasatik makinaria ateratzen saiatu dira berriz ere, hori izaten digu Unai Apagolazza argiako ikazetariak. E, Asteburu Aztebu, gogorra izan dute irurtzunen eta ez euria egin duelako, hostiralean inasa urrean langilak prentxaurrekoa ematen ari zirela, Brifnorth Aluminium enpresako ordezkariak lanteian sartu ziren. Internetez erosi dituzten euren produktuak ikuskatzeko eta makineriaren garraioa prestatzen hasteko. Zen izan ziren berriz ere. Eta bueno, tweet tuit bat edo zabalduzuten. Zaten zuena, e, gaur e, inasan txakurrei aurre egin die arreziek, E, makinak esataratzeko talortu egin dute. Biarran maoitan, e, manifaz, uri laguntza behar dugu. Ozilagetik aurrera, langilek debekatuta dute lantegiaren nation edo inguruetan egotea. Gobernu ordezkaritzak alagin duta. Guardia zibila ere, aspaldi da langileen kontzentrazioak ostopatzen. Horretarako behimenik ez dutela argudietuta. Leharun batean, manifestazioa handia zen sakanaako herri honetan. Inasa esitxil elopean. Brick North Aluminiumeko hogei langile inguru daude duela bi astetik irurtzunen, makinak desmuntatu eta eramateko. Lanteiaren jabe den Baikap enpresak gaurroarrak aneratu du, ezanez hogeita mar milioi euroko zorra egin duela inazarekin, eta labs sindikatua eta beste talde batzuk gogor kritikatu ditu. Aitzitik, langileek salatu dute Baikapek entzun gogor egin diela euren eskaeri, eta ez duela interesik balizko inbertxo gile batek lanteia eroz dezan. Inbertsio taldeak ostegun honetan egingo du formalki berezkaintza, baina oso garantitxua da makinaria bere horretan egotea. Lantegia berrizmarzan berri jartzeko plana bide, bideragarria izan dadin. Eta hundam abos lan postu e, sortu nahi ditu inbertsionek. Langileek elegitea jarri diote makinariaren salmentari, eta badirudi paiak aurki erabakiko duela horren inguruan. Datan zen orduak erabakigarriak erabaki, erabaki izan daitezke, Zein baititurrik aztekarioni argiari jakin jara zidiotenez, epaiak hainbat eguneko epea eman dezake makinaria eteratzen hasi aurretik. Hain justu, denbora da langiek eskatzen dutena, inbertsogiak negoziatu dezan. Dena den, egoera oso komplikatu dela onartu dute iturri berberek. Langile Arresia inazaren nitxiera baldintzatzeko sortu zen. Enplegua mantentzea bideraturiko negoziaketak akuiatzeko erakunde publiko inbertsogi eta enpresain artean. Epaiak azkenean makinak eta eratzeko ematen badu Ikusi beharko da langileen indarrak noraino Aitu diren aztego gorraguetan eta erolakoak den teden Hemendik aurreako erantzuna Espoel dundes alojo en palu izin mora da de ziudad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 Baxiakoli, palgaznaté! Gozoa! Músico callejero, Eres el puto amo, el activismo en la calle Siempre cantando y cantando, no tiene su puto duro Ya nadie le debe nada, que estás criado muchino Y has aprendido a pedradas, como una jara de moras Caso madura su aire, como una gota de lluvia Que va empapando a la gente, que no conoce fronteras Cántanos una rumbita con la música nusquera Nauska! <música> Nauska! Nauska! Nauska!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 80 dugu garrasikan, ira irratian eta ia, e, ba, jarraian joko dugu gure eguneko lehengo elkarrizketara bakizue Euskal Herria 11 kolore taldeari ingo diogula eta bueno, ba, bueno kontaktuan jartzen garen bitartean abestitxo bat jarriko dizu Telefonaren bestaldean badugu Samira Godi, Euskal Herria e, kolore taldeko bozera maila da bera. Eta, bueno, Euskal Herria Maikakolore ba, publiko ki edo ezan dezakegu bere burua aurkeztu zuela e, jai handi batekin aurre, e, aurreko modura azte batzuk Donostian. Eta, bueno, ba, piskat proiektu honen inguruan itzaiteko eta piskat gehi esagutzeko, ba, gure ekarri dugu. Da, bueno, e, lenen gota behin Gabon, Samira? Gabon, Gabon. berri entzioz ere bai. Bueno, e, Euskal Herria Maika Kolore, egal, zer da Euskal Herria Maika Kolore? Bai. Bueno, Euskal Herrria Me kolore azken finean bueno, ekimen bada herri ekimen bada eta bueno, ba jaiotzen da edo abiatzen da azken finean helburu e, garri batekin eta helburu hori da azken finean ba e, bueno, kultur anistasuna edo jator anistasunaez e, dakarle kulturanistasuna anistasunaren inguruko ba eztabaida eta eta osnarke bueno, eta bulzatzea. Hmm. Eta gutxi gora bera, bueno, e, non dik sortzen da o non azten da pixka bat bueno, e, ideia hori sortzearena horrelako talde bat? bai, bueno, azken fina honek, ba, bia puntuak ditu, ba, alor desberdinetatik, ez, bai, alor kulturaletik, e, bueno, elkartetatik, adam, akadem, akademiatik ere, bai, sindikatuetatik, bueno, hainbat alorretatik, bai, beharra ikusten genuen e, gai hau altzeko, ez, azken fina, bai, herria ba beti izan dudan itza, baina negia da azken urteetan, bai, jatorriak gerozetan zirela, eta hortaz, bai, bueno, ikusten genuen beharrezkoa, bai, stasun hori edo kudeatuko lukeen edo edo bueno, e, azken, e, ba, eredu bat edo edo propio hori pixkanaka definitze joatearen beharra. Eta horretarako ba begia ba, da lenik eta behin ba elkar ezagutza, ez? E, ikusten genuen e, beharrezkoa genuela ba, ba komunitateen artean zubiak eraikitzea eta azken finean ba bueno, ba ezagutzatik e, maitatzera eta hortikan ondoren ba, ba itortzera, ez? Orri, azken, ba bueno, baori an e, kultural horrek ba behartzuela, nola edo hala, ba jagamma jarri eta ba, eta eta onartu, ez? herri an eta garela eta hortaz ba gozen piskanaka ba denok pausoak ematera elkarren artean, ba balen esan dugun hori mosaiko hori edo edo zubi hoiek ba ba Ai, Eta ezagite eh, kontatu alde guzun Ba, zein da gaur egun Euskarrian dugun egoera, kultura, bueno, anitza, kulturasko eta ezberdinai ditugula gero eta gehiago, gero eta urruna askotan, eta ja, bueno, ezagite horreako radiografia bat, edo, egin e, dezakezu? Bai, bueno, ba, ba, egun radiografia, bueno, e, kuantitatiboki, argi, egun da E, kultura baino gehiago edo jatorri baino gehiago topatzen ditu Euskal Herrian, eta hizkuntzak ere ba, egun baino gehiago dira eta donostian esaterako ba, urrekoan festamenean genuen eta donostian, ba, egun berrogei baino hizkuntza gehiago hitz egiten dira egun Hortaz, ba, bueno, ba jatorri asko eta jatorri batera ba, ba, kultur eta erligio, izkuntz e, sinismen eta, bueno, eta lako, ba ba diseño anetz eta nistopatzen ditugu ez dakiterantz ondizu dan baina on, bai jugar be ikusten genuela ere ta lena kasoazteintza eta dirastea eh gai hau osea eztabaida ez hau azken finean e, denon artean e, utzi ber genuela eta edirazi dudanean ba, ba lor desbernietatik edo abiatzen zela behar hau ez e, anistasuna edo anistasun honekiko interesa ez, genuen horiek kalor desbernietatik abiatzen ginela eta aldi berean ba eta e, orrela heldu gar hitza iola, ez? Eta horregatik ere ba anistasunaren sarea duzan e, eh lenik eta behin ba martxan jarri genuen ekimenaz e, Ba, alor horietatik guztietatik beharrezkoa genuelako ed ikusten degulako heldu behar zitzaioola gaiioi. Ba, Elkartelen esan duuen elkartetatik e, de la migratzaileena, Euskara elkartetatik, sindikatuetatik, hezkuntzatik,lorzionaleetatik, e, bueno, alor e, bueno, e, bueno, a, alor guztietatik eraiki behar genuela dosaretu ar gai hau benetan behar bezala heltzeko. <coughs> eta e, bueno, e, duzu hori ez da baida zahadu nahi duzuela herrian ba, nitzaren inguruan ba, jende ba, mundu osoko eta gero toki gilegotako jendeagoela eta blantan ba, na, nola denok elkartu edo elkartu edo elkarrezagutu, gero gaur egun ba ez dugu ez daude ez direz existitzen o, o, o gutxi dauden gutxi dira e, kulturen arteko edo dauden zubi zubioiek eta bueno, igual, e, zen duzu, harremanak arreman, egiteko eta bueno, subioiek e, sortzen azteko, hori, lan handia egin behar izan e, behar izan duzu, eta bueno, ze nolako esperintzia okazue orain arte, nola a, e, hartzen du jendeak, ba, ez da git? E, da. E, e, ez da git, e, bestekin itzai terakoan, mes fiatida, ez du ulertzen zer nahi duzu, no? nola jokatzen du jendeak? Bai, egia da, ba oraintxe ala ibiltzen, eh? Au oraintxabiatu gea edo bueno, eh aurreko urtekoa zaroaren amaieran, ez? Eh ginen eta eta bueno, ba, ba berria da eta bueno, ba piskanaka ba ari da, eh? Ari da txertatzen, eta eta jendeak eta ari da ulertzen, ez? ekimen honen zergatia eta eta balioa. Horren nadierazlenabarmenada da ba bu bueno, horreko larun batea nontan ez aurrekoan e, kainaren batean nahi zuzen ere ba izan genuen festa ez festa horretan e, festa horreko orixisi izan nahi zuenez e, baiian tasunario zen eta eta bueno, bateratu batematea eta donostiako bairian bai agertu genuenez eh mono bueno, tambor soinuak zirela eta eta janari edo pintxo desberdineak. Sirela ere, ba hori ja dirazi genua en ez anistasuna nola nola irudikatu eta eta egun ba, ba nola ba hori Euskal Herria hori ba, ba nola anistasunari bai esaten dion eta eta anitza dela eta eta horixen ikuste dut ba, parte hartze handia izan duzan, jendearen harrera ere oso baoso positiboa izan zen eta eta horba ikusihal izan genuen ba, benetan ba barrera on eta eta bueno, eta egoki hori eta eta bestaldeikimenaren ba, ba, inguruan ere atxikimenduak edo bueno ba web horrian gure manifestuarekin bat egiten duenak ere ba, atxikitu egin daiteke. Eta eta ere, ba egun 863 dira, ba dira, aipatu ditudan ba bueno individual, elkarte, carte, Eragile, sindikatu, bueno eta bar, eta bar, ba txikitu direna kortaz, ba, bueno, egia esan, bidea motza eta eta benetan arrakastatua izan dudala edo izaten ari dela iruditzen zaigu. Eta eh kontatu Eztabaidabat bultzatu nahi duzula anistazun nahi ningunan, eta ze hori narrioz punturen artean, ozintzu dira lan zuen ustez, ba, eztabaidutu beharreko, ba, puntu nagusiak edo? Bai, bueno, ba, ba web horrean ere alaxi dago, ez, eta, eta gure leloa edo, bueno, gure manifestuak ere... E Ba, uste dugu, ba, lau dira, ez, eh? egia esan, eta oinarrizkoa direnak, baino, maiozuk esan betzela, ba, oinarria eta biapuntua direla. Ba, bueno, azken finean, ba, hemen Euskal Herrian bizideen edo nork, ez, eskubide, bete behar, eta ukera berdintasun hori defendatzea, ez, eta, eta bueno, ba, jatorria dela, edo identitatea. Iza bat edo beste izanagatik agatik, ba, edo diskriminazio, ba, baukatzea ukatzea, ez, edo hura gainditzea bintzat eta gero ba, bueno baita ere euskal gizarteko, eh, e, kultura amistasuna babeste eta sustatzea, eh, azken finean Ba, uste dugu ere, egun, ba, bestelako joera batzuk ere badaudela, ez, uniformazioaren edo asimilazioaren aldekoak, eta, bueno, ba, guk uste dugu, anistasuna, balore positiboa dela, eta gainera, ba, bultzatu egin behar dela. Eta, gerozuk esandako edo, nik ere, ba, hola isa zidut, ez, azkenean, jatorria askotariko e, euskal herritarrak, edo bertan bizigarenak, ba, ba, topatu egin beharko garela, elkar lanean harri eta elkar ekintzarako ba dinamikak eta esparruak e, behar ditugula. eta eta bueno hoien alde ba lan egitea eta azkena e, laugarrena ba bueno etengabeko azkenfinean eta ba, gogoeta, usnarketa, elkarrizketa eta alakoak ba ba bultzatzea ere ba hori bizikidetza egoki eta denon artean eraikitzeko moduko bat egiteko ez horren aldeko abintzat eta hoye oinarriak, nahiko ba oinarrizkoak <laughs> baina no hor gure konpromisoa es eh? aurrera ba ba oinez ibileen eh, bideagin eta eta aurrera egitea Komendatu e, gu hori pare aparegatazte zuen e, burua, bueno, e, ez dakitak urk jaitza jaitzat edo gartu daitekela, donostin egintzen duten egun oso kojaialdia, ze motatako ekimena bon, e, egintzen dituzte eta nola aterazen egun ura? Bai, bueno, va, ba, va ba, hortan, bueno, ur, eh, bueno, goizean goizea aurrentzako tailerrak eta egondu ziren, ba, bueno, ba maskarak eta danborrak eta egin ziren aurrekin, eh, okulan tailer bat porroch izan duzen Bertan eta ondoren, ba, bueno, ba, bostetan izan ekintza nagusia, eh? Eh, e, bueno, bost tardietan esan da Alderdiaderren izanduzan danbor, amaika danbor marcha. Eta bueno, ba orekatexek e konposatutako doinua, ba bajozan. Bertatik abiatu ginen ba Buruels konparsarekin eta bueno, e eta gainontzeko tamborra da etxelapartari e batuka da jendeak ere karrezuen ba, instrumentua, marak, eta denetarik egon duzian bertan. Eta Donetsiako ba, bueno, zentro edo erdiguneko bidetik, e, kaletatik, baia niztasunari, gora niztasunale lopean, ba, ba manifestazioa edo kale jire Eta maitzeko, ba, bueno, hortxe e, bukatu ganoen bulebarrean, e, beste ekintza kintzabatekin, e, leketioko de abruak egon duziren zuekin, eta, bueno, alakoekin. Eta, eta, bueno, asiterdiak ba, aldera, azaztia kaldera, ba, maitutza temantzan ba, niztasunaren egun ura. Egia da ere, ba, egun osoan zehar, amaika tabernek, a, lezarreko amaika tabernek, ba, pintxo jatorri desberdin batean oinarritutariko pintxo bat, e, izan du eukizutela daztagai, egun osoan zehar, eta horrek ere, ba, bueno, gastronomiak daukan... <laughs> indarla eta garrantza ikusrita herrriiontan ba barrakaasta ikararagara izan duzala Eguraldiare portatu zan ezun euririk egin eta horrek ba, ba asko errestuzun ba, ba kolore, doinu eta eta jendearen bazken finen parte hartze hori babearbe dela lago izateko eta ta hori izan du zen gutxi gora bera labur bilduta anistasunaren egun ama color fest tetururikorrentaliit lagur pena. Eta hemendik aurrera ze beste e, data edo proiektu ituzu e aurreikusita? Bai. Basque finenado hemendik aurrera ba gune hau inflexio puntu bat izan da eta orain ba begia da manifestuan, ba, ez? Desaten de, de eraldizten den gun ba ba eztabai da edo topagunerako ba gune hoiek edo ba martxen jartzea edo nahiko genukela eta eta horretan, ez, eh abiatuko dugu azken finean, ba bueno, ja egin dugu festa, saretu gara eta orain acaso, ba bueno, alor teorikoago edo edo bueno, eta lantzea eh no, uste dugu bat tokatzen dala eta bestetik ere ba garantizua da ja da, ba bueno, topatzen joatea topatzeko gune horiek eta eta hortikan, ez, oren inflexio puntu bat izan da eta bueno, aurrerantzean, ba, balurreratzen eta eta usnartzen, ez, ausnarketarako bideoiek hauek, ba, zabaltzeko alegia egingo dugu. Vale, ba, ezagite Zeus ez argiago geitu nahi baldin modu ba, orain duzu aukera. Bai, ba, bueno, azken finean e, web-ean, ez, web dugu jarraipen egiteko oso modu nik uste ba, eguneratuena, edo, bueno, azkarrena, eta ba, jendea animatu, ba, hori xe, zeha txameka kolore puntu sartzea, eta, bueno, eta bertan, ba, berriak, e, gure, ba, bueno, manifestuak, eta, bueno, nik adirazitu destakoa, ba, pixka, modu, modu fundamento hondiagoaz, eta adierazten direla, eta no, noski, ba, ba txikitzea eta eta jarraipena ematea, ez? Denon compromiso haberdulako honek, ba, ba benetan eh ba, in, eta eta erreala izateko esaten dugun ba hori, anistasunerako edo elkarbizitza hori sortzeko anistasunean, ba, ba, beharrezkoa bearrezkoa delako. Vale. Ba, eskerrik asko, gurean izatadatik eta, bueno, ba aurreago ere hitze izango Osondo eskerrik asko Ya, gurekin izan dugu Euskarri amaika koloreko bozera maila Eta ba, programak aurrera jarretzen du Gaueko amarrak eta minutu bat dira oren bertan Eta eguneko ba, bigarren gaiolan garranti txuarekin jarretuko dugu ba, Badakizue, leharun bat honetan izango dela egitaldia biarritzen Ieslari e, e, politikoen inguruko Ieslari e, bueno, politikoen kolektiboak eh eindako opozitutako ekitaldia izango da, egun osokoa goizan egongo da ekitaldia, goizeko eh amaiketan behartzen, gero Herri Basquea izango da eta gero arraztaldean edo gau partea mitute kontzertuak izango dira dut. Baina bueno, eh Jaia sa parte va ba, Islariek duten e, badirazpenaren inguruan, ba nahiko nahiko garrantzitsua izango gomen da ekitaldi hau hoitaan animatzen dute mundu guztia bertatu dadin eta bueno horren inguru ba, interneten topatu ditugu pare bat pare bat elkarrizketa i eslari politikoen inguruan eta bueno ba jarriko dizkizuegu ba, bueno maiitare entzun eza zuen pixkat, ba errefusatu eninzi dute errefusatuen Ba, realitatea eta gunerokoan, eta bueno, pare bat esperientzia personal dira Bata, Ion Irazola eta bestea Ana Petralanda Eta bueno, lehenengo Ion Irazola erena entzungo dugu Ion Irazola naiz, Elorion sortua, beraz, Bizkaian Eta largoita, mil beratzen da largoita bian e, Nire burua lan jirra nire kide batukatxilotu eta torturatuak izan zirelako ba, ipar aldera etorztea erabaki nuen. Eta horri nintzen etike, jadanik hemen e, frantxez-administrazioaren e, e, jarrera oso negatiboa zen. Hau da e, jadanik e, gerora asko ere erreskiago ikusi izan den kolaborazio eta e, jarrera eraso erasorko horri e, abiatua zen eta orduan ba, guretzat e, mundu berri batetara etorztea zen Baina, ala ere, nik erratzen dutena beti, eh, nombait privilegiatua gara hortan Euskal Herrian, Euskal Herria ere, Euskal Herrian bertan Ieslari. Eh? Beraz, etorri nintzen lari, ez nuen inolako paperik, e, emanzi daten errepizetan delako bata, eta horrekin, behar izan nuen, lanean hasi, lanean bilatu eta beste. Zuertez, hemen e, lan egin txanduta, ni, nire den irakaskuntza alorrean, Eta e, ibilbide honetan ba, gora bera hondia bizi izan ditugu. Eh jadanik etorri eta urte batetara e, gal e, erakundeak e, ba, e, bereak egiten e, berak geite zituen, ez? Eta hasi ziren atentatuak, hasi zen e, e, nonbait errepresio e, oso gogorra. Eh gora bera bestearik ez da 27 erailak 2003 urtetan, Eta horren ondotik, horri e, ziren, e, kanporaketak e, irugarren herri batzuetara e, jendearen eramateak e, kanporaketak, ba, bai Ameriketara edo Afrikara eta beste eta gero ba, guretzat bizia oso oso gogorra izan zen. Orduan, momentu batez, ba, behar izan nuen hori, gorde, zera, nire, hor berri ziren nire buru arrizkoen ikusi bain nuen. Eta momentu batez eh, atxilouen ninduten ere, behar izan nuen eh, Parisen gartzean beste lau urte pasa, ondotik eh, zigor eh, bikoitza arri zidaten hau da gartzelatik atera eta hasinatiu eh, hasatu Asinatu hasinaatu ninduten, ninduten eh, Frantzia herrialdean, oso baldintza gogorretan eh, hau da gartzela bat dezelakoa zen. E, epaile batek ez duen kondenatu, uh, baina bai uh, orduko barna ministroak, ez inolako arrazoerik gabe Han ba ez genuen lan egiteko eskuedirik, ez genuen eh, segurete sozialik Eta nombait eh, bertako edo familiaren eh, elkartasunari esker bizi, bizi, bizitzen alginen Orduan, eh, egoera horri guelta emateko, eh, nombait guretzat beti zanda gure kolektiboan eh, Ibilbide bat, eta Ibilbide horretan beti pentsatu izan dugu, beti-beti behar dugu eh, aldarrikatu Euskal Herrian bizitzeko eskubidea. Eta hori dela eta, ba, laro goita amabostean, bi urte berantago, erabaki genuen Ieslari andana batek etortzea Ipar Euskal Herri da, eta hemen bizitzeko eskubidea eh, erren indikatzea. Geroztik hemen gaude, inkianka, paperi gabe, eh, nonbait bait eh, erritar Europarrak izanik, eh. Ba, erdi eskuide batzuen e, jabe eta askotan ba, gogorra da, gogorra da, ez baiez ikasketetarako, edo baita ere medikoarengana joteko, edo betaurtzekoak erosteko, edo baita ere telefono muiko hor bat erosteko, bepaa behar ditugulako. Hortan e, ibila gogorra da. E, gu kolektibo bezala ez girara gaurkoak. gu inskribatzen gara herri honen bere askatazunaren, E, goxe horren e, e, bide batatxe maiteko borrokan eta, beraz, gu badakio garela azken nengo belanunaldia izan dira lehenagoakoak bentsatzen dugut jadanik e, ba, izan zirela gerla karlistetan, izan zela ere e, gerla zibilean eta gu gara ba, borroka borrokaluzio honen e, adirazpen e, azken adirazpena, azken belanunaldia momentu honetan ba hainbeste urte ondotik, hainbeste gorabera ondotik pentsatzen dut e, badela aukera bat. Uste dut, e, azkenengo e, bizpailu urteetan e, aukera batzuk ireki direla. E, pentsatzen dut, herri honek badituela e, posibilitateak urteetako, tam, donbait, eta, nonbait, amarkadetako zaminari eta eta sufriminduari atera bat eh, atxemaiteko etor duan guk ere IESLari eh, kolektibo bezala honi eh, ah, atera bide bat ah, atxemaiten eh, soluzioak edo eta proposamenak eh, emat, egiteko eta emateko presgira. Eh, Euskal Herrian gaudela eta aldo horretatik uste dut abanta jaundi bat dela. Iadanik integrazioa egiten da eh, bizizaren tokiaren identifikazio eh, bide batetik beren identifikazio hori berezkoa da eta Euskal Herrian gaude. Da beraz, hizkuntzaren ala bat eh hemen mugimenduan, e, kultur mugimenduan e, euskara inguruan, e, ikastoletan edota aldarrikatzen diren e, mugimendu sozialetan e, horietan e, parte hartzeak, ba, niri besteren pertsonalki etaek ireki dauzkie, deuzk, Eta aldorretatik, ba, ez dut zailtasunak ikusi baina hori jendearen arabera da ere nik atxematen dut, jende asko eta asko baita zaitasunak esan dituela, ez duela inolako, eh, inolako laguntza erigizan alderantziz, zail, zaildu egin zaizkiela gauzak nonbait bere konpromisuan eta bere, bere engaiamenduan eh, amore eman dezan eta nonbait eh, bere bere nortasun ideologiko, ideologiko hori ukatu dezan. Gure, gure inguruan beti izan da manipulazio haundi bat egina ez. E, Aztra antzi behar, jadaneik milenia ja behar lezun egon zela amniztia delako. Amniztia berez ezena izan movimentu non eta franko eta erreformaren e, garaian e, egokitutako baya, ate bat ireki zen, baina ate bat nire ustez faltxuan ireki zen hau da. E, berez herriak e, dituen nahiei eta aldarrikapenei e, bide man gabe nahi izan zen errepresioaren e, espresioa garen gu ieslariak eta presoak nonbait e, horren marmita edo lapikuaren presioa jautxi eta nonbait e, ez da arritzekoa e, denu badakigu frango hilondotik E, milaka eta milaka ieslari espanyol eh, Oroar, estatuan zirenak Izuri zirenean Jendeak sentitu zuela normalizazio egoera bat bezala Guk, edozen edo modutan gure, gure kolektiboan ez dugu e, Irakurketa faltxorik egindadin e, egin ez dugun nahi Hau da, ez da egunen batez irezlari batzuk e, Gauzak e, obetzera joateko Egun batez e, egoaldera joateko urratsa egiten dute, ez da horrekin errana afera konbolduaderik guk inhola zer ez dugu nahi gure seme alabek behin eta berriz an arazo daudelako eta arazo politikoa bide ezin zaielako emana berri itsul daitezen orduan horregatik erratzen dugu guk herria dugu arnaz zer, ez digu ez espainola estatuak ez ez, frantxe, ez frantxe estatuak guri eh, gauza konponduko gu beharko ditugu konpondu eta guk konpondu dugu norekin ba, erritik atera garen ez, erriarek beharko ditugu konpondu. Orduan, guk uste dugu alde horretatik e, beharrezkoa dela, denon implikazioa, ez da antzi behar e, baya, egoera batutan oso larria dela. Hau da, guk hemen gutxi goela bera, gehienok egiten dugu bizitzabat zaila baina e, karri kamize garenak gauda hemen. Baina badirela ieslarien e, e, kolektiboa oso zabala dela, badirela ieslari batzuk ezindutenak zangoa ez harri karrikan. Ieslari batzuk, Ameriketan edo ta Afrikan edo nesimaitoketan urteak eta amarka da darmatenak. Aien egoera larria da. Eta uste dut, nornaik Ipar Euskal Herrian eta bai ego Euskal Herrian ezin dula egon lasai ikusiz egoera hori dela konpontzen. Horregatik denon afera da, ez da bakarrik Ieslarien kolektiboarena edo eskerra bertzalearena, da, ez da erriarena da afera. Normalizazioa denen esku eta denon partaiditzarekin entorri delako. Bueno, Horri izan ditugu John irazolaren ba, itzak, eta bueno, ba, beste, beste adibide bat, o, beste esperintzia bat izango dugu erain ana Petra Landarena. Eta gustaten zeitzuen, bueno, interesante izango bat, ziur. Ana Petralanda naiz, Dimostarra, e, Zamako listak, eta etorri intzan honera Euskal Herriko gatazkaren ondorioz e, e, larogiko, laro gehiago, laro gehiago nazararen, laro gehiago etorrin intzan. Eta, bueno, e, hemen, egia zan, oso babestua txemanuen nere burua, e, ordureko nere zenarra dena Miguel Ángel Aldana hemen zen 79an etorria eta nere koñatua dena e, Alberto Aldana hemen zen 95ean etorria. O izan aiduz e, egia izan horrek e, noretzako asko suposatzen zuela. Gero, bo kitetasuna Anaiartea elkartea genuen. Anaiartean biltze ginen gure gora berako hor ziren Anaiartearen inguruan isu garrisko babesa izan genuen. E, gure kiretasuna egunerokotasunean e, nabaritzen zen. E, eta gero hieslari izatea zezu suposatzen duen eretzako, e, be, Euskal euskalherriariako maitasuna hitz batez esanda noretzat hori da. Herria maitatzea. Eta azken finean zure idealak lortzeko e, be, zure helburu e, bat, bat bizi honetan helburu bat izan behar dugu eta helburu hori lortzeko Ebe, nik bideo hori hartu nuen, eta benetan gaur egun oso arrona gola, nire ibilbidearekin, oso konten, oso arro, eta gero, hortik bueno, aparte, bueno, gure ibilbidea hemen izan da ni etorri, eta gero, bueno, ieslari e, e, amarka da guztio nahi, egila gauza onak egin ditugula, ikaragarrezko onak egin ditugula, Ebe hiru seme oso ederra ditutela, biloba badurtela eta hori benetan pff, dela beste beste gauza bat, ez nuena pentsatuko ere honera etorri baino leno. E, bueno, gero egia esan e, ibilbide guzti horretan e, izan ditugu e, e, atxiloketak, atxillo e, gartzelan egotean ere senarra Tokatu zaio Malerozki uh, behin baino gehiagotan uh, kartzelatu izatea eta gaur egun uh, nola ba, uh, deportatu aurkitzen dena. Deportazioa ez da patu ere egin urteotan, eta hori nire zaminaba dut, ere barnean. Eta ez dut azki borrokatuko deportatu guztiak, eta bai errepresaliatu guztiak, guzti guzti guztiak esaten dut, porque hor dintzitzat ez dago da deportazioa, Deportazioa benetan, osasun daudelarik, daudelarika, ezin dela familiarekin komunikazio zuzen aukana. Egon bertzarela ez dakitzen bat urtea ikusti gabe, ze hori ere jazan dugu. Ezan nahi duzte, baina beti gure bidea jarraituz. Inoiz amore eman gabe. Eta beti gure bide zena jarraituz. Gaur egun, handira deportatuak. Handira, baditugu Afrikan, baditugu eh, eh, Ameriketan, bai Kuban, bai Benezuelan, bai Uruguayen. Bo, Latinoamerikan banaturi daude, denakan, zao Tome, badegu hor, kabo berden baditugu, eta denak kideak eta denak maitagarriak. Ni sakon hor departazioa mintzatzen ari naiz. behi Horre ez horregaitik ez ditu talde batera utzi nahi beste sasietan daudenak. Etzako sasietan dauderak. Egira. Hori da. Presoak, gure presoak. Denak aipatu nahi dituke momentu hau emandida zute nire testigantza emateko eta horretan borrokatuko naiz. Denak etxera ekarri arte. Den den denak etzera ekarri arte eta ez uh, biderdian, etxera ekarri arte eta duintasunez bizitzea galdetzen dut, duintasuna. Gure borrokau luzea da, ez da egun bat hiru egun egunekoa edo urte bat. Ez dugu presa, nahi, nik ere bat presa bai, presa bai, bai gauza zuzenki eginik. Zuzenki eginik eta amore man gabe. Eta eguneroko tazune, ez manifa, nik hori ere beste gauza eta ipatu nahi detena da Ez manifa hundietara bakarrikan parte hartzen, baizik eta eguneroko elgarretaratze, eguneroko militantizatea Eguneroko tasunean militantizatea, hori da azken finean, eta horrela lortuko degula, gure herriaz katzea eh? Gu maite ditugunak etxera ekartzea, eta gero ere egongo dela zer egin. Eh? Por or ez da bakarrika etxera etxerearrita denak ero ere jarraitu beharko dugu. Eh? Euskal Herrian nahi badgu independent eta sozialista izatea badago zeregin eta amore emangabe, or eta mosxuberro bat igortzen dizkiet gudari guztiari. Euskal Herriko gudari guztiari. Bizia eman duten guztiari, eh? oinkoak eta lehenkoak. E, Kanpoan dauden denari, zazietan, deportazioan, kartzeletan, zenbat eta zenbat jende, eh? ez duen aukera, nik duten aukerau. Orduan beraien txat, bezarkadarik beroena, mosu bero bat, eta jarraitu dezagun denok lanian, denok egiten badegu, Erreixago izanen da. Bueno, baina horretzen ditugu ana Petralandare nitzak eta, bueno, ja programa bukatze aldera gabiltza e, ia marrak eta hogei eta agendari ekingo dugu, ez? Hori da, askar-askar e, bota beharko ditugu eta, bueno, gogoratzea, lenda da bizi, ba, iralako jaiak asten direla ostiladonetan, eta... Eta, bueno, ba, beti bezala, aste burua, aste guztia, eta torna aste burua ere, ba, ba, eskurtze parkean, jaegunean, ba, ekintzatze eta gongo dela. Hori da, horatu, ba, ostiralean honetan, aziko direla, arratza aldeko, gauiko bederatziak aldera, aur eskurtze parkean, beti bezala, eta, bueno, kriston eskaintza daukagu, gagu, aste buru honetan, ostiralean kontzartu izango dugu, e... Sembrando Kaos, Batsum System eta KOP taldeekin. Eta gero larun bat gauean, izango da e, e, erromeria o xabi taldearekin. Bueno, gero astean zehar, egunero jaigiroa, ba hori, e, jaigunean, eskurtze parkean. Eta beti bezalago horatzea, ba, aridez gastronomikoak, e, lehenengo larun batean, hau da, ekainak ama bost ama bost, bai e, paella lehiaketa, barrosak ez daiz paellak dira bai, paella. eta hostegunean e, izango dela ekainak hogei, izango ditu tortilla tortilla lehiaketa, arratzaldeko seietatik aurrera eta horretu urren goztira lehan ja ekainaren hogeita batan, gazteguna izango dela eta larun batean ekainaren hogeita bian, eguna izango baina, baina igual horren inguruan aurrera ego emango ditugu hori, atorren, atorren, atorren aztean komentatzen joango gara, ba, ba bueno, irala ira kojaiek bertan dode eta anima saitezte. Baitare, zatea, otxarkoagoa jaiakasi azizirela joan den azteburuan eta asteburunetan oraindik ere, indikere, bueno, aztean zehar eta azteburuan, badagola egitarago bator. Eta, bueno, ba, holane beste bete baita rekomendatzatatik ah, el arumba zoneta maitare ira lako jaien barruan izarbeltza ateneoan egongo da eh jaia, eh psicosis radiofónica ir, irratzi o eh, kontzertua mug jaialdi da folk jaie folk folk jaiar, taldeak, punk folk taldeak estan eh esten. señor diteke, eta eh taldeekin eta bueno eh, da, gainera eguna proposa izango da Ese, beste obestea agenda.garanchecho de la romatoneta, arrozes del mundo, munduko arrozak, eh, San Francisco, San Francisco Usoko, Corazón de María Plaza, eta ba bueno, abertan elkartzen dira lehen kultura nitzi buruz hitze egin dugu, ba egun polita da, kultura ezberdiñetako jendea elkartzen dena, bakoitzak bere arroza eta beste platter batzuk prestatuta eta bueno, hor eh, Leiaketaren gainetik ba sortzen plazasan bertan sortzen den giroa, jende guztia horre babai Maia aquel Maia elkarrekin baskaltzen eta kriston je giro da eta horren ostean e, irala covid hartuta bai sarbeltetik pasatu, izarbeltzen sarbeltzen ba jaialdia ikusi, se eta segituan ba jaialdia bukatze aldera ba bueno, txosnagunera, kontzertuak ikustera, ba plan, plan polita da egia izan. Beste labaitare E, aurreko eh elkarrizketago gogoratuz egongo dela eh biarritz dela ieslari politikoen ekitaldia goizeko 11 tarditan miarritzeko irati erakustada zokan gero ordu batetan Herri Bazkaria izango da Tarratzaldean kontzertuak izango dira e, bai hor e, aukera ona asteburu honetarako Eta bueno, pare bate komentario gehiago kanpoan izango diren bestekita aldi batzuek, baina bueno, naiz eta oraindik digeratu, ba, interes garrera dutu ezaigu, eta ekainaren hogeita bian, donostiako korxoenea gaztetxean, leka street art jaialdia gengo dute, eta leka jaialdia periferian eta periferiako periferierako sorturiko kaleko arte jaialdia da. Eta iriaren periferia pentsamendu originalez disipen erreales maitasun gorrotos atxekabez erradikaltasunez beteriko espazioa delako. Eta periferiak egiten du posible pentsamendu independientea gaztetxea, esoikoa eta arraroa. Karrika jaialdiak horiek guztiak batu, benetakoaren maiteak gerturatu eta gesurraren maite guztiak parte hartzera gombidatzen ituelako. Eta esamezala ekainaren ogeita bian e gorozeko, korxoenea, gaztetxan, eta gitaroa, ba, bueno, e, goizetik zea, goizetik hainbat e, taier, estintore beteketa taierra, bandera taierra, goroldio taierra, buru beroki taller, eta ratxaldean hainbat itzaldi eta orkespen, eta gaueko bederatxiterretatik aurrera parkatu, kontxertuak inoren erori, eta jupiter johen taldeekin, eta informazio gehiagarako, ba, karrikajaialia.blogspot.comen, Eh, izango duzue bueno, informazio hori. Bene. Vale. Bueno, ba hori izanda, hoe de dira gure agenda puntuak eta besterik gabe hemen utziko dugu programa. E, espero dugu gustatu izena, ba gizuebia RRPK izango dela Goizoko marretan, bestela interneten izango duzue eskuragai, ba gauontatik bertatik aurrera. Eta bestari gabe, ba, gure partetik, ba, oso ondo segiz, eta gogatu beste garrasika batean godea azteazkenean baita ere? Hori da, eta gure garrasika kereia, zen, zen, eh, atxamar, eskubateko txamarrekin zenbatuko dituzuela, demoralionetakoak, ez daki guzen bat, baina bat alabi gehiago, ez gehiago, oseak bai, bai. gozatu geratzen dena. Hori da, ba, bestari eh. gabon, eta gozatu goi lurretan. Zer, inorgutxik maitatu tako goi lurretan. Letra imortera sartu, atera bizerbeza orain, onelako gauatetan.